בראשית, פרק ל"ד ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. ויר אותה שכם בן חמור אחיווי נשיא הארץ, וייקח אותה, וישקב אותה, ויעניה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו,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 וכן לא יעשה, וידבר חמור איתם לאמר. שכם בני חשקה נפשו בבטחם, תנו נאותה נא לו לאישה, ויתחתנו אותנו. בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו ושכרוה, והאחזו בה. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם. ואשר תאמרו אלי, אתן. הרבו עלי מאוד מוהר ומתן, ואתנה כאשר תאמרו אלי, ותנו לי את הנערה לאישה. ויענו בני יעקב שכם, את שכם ואת חמו אביו, במרמה, וידברו, אשר תימה את דינה אחותם. ויומרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לאור כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם.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 מקניהם וקניינם, וכל בהמתם, הלא לנו הם, אך נאותה להם, וישבו איתנו. וישמעו אל חמו ואל שכם בנו, קול יוצאי שער עירו, וימולו כל זכר, כל יוצאי שער עירו. ויהי ויום השלישי, בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו.